פרק ח' כה הראה אני אדוני אלוהים והנה כלוב קיץ ויאמר מה אתה רואה עמוס ואומר כלוב קיץ ויאמר אדוני אלי בא הקצל עמי ישראל לא אוסיף עוד עבור לו והלילו שירות היכל ביום ההוא נאום אדוני אלוהים, רב הפגר, בכל מקום השליך הס. שמעו זאת השואפים אביון, ולשבית עניי ארץ. לאמור, מתי יעבור החודש ונשביר השבר? והשבת ונפתחה בר? להקטין אפה ולהגדיל שקל ולעוות מאזני מרמה, לקנות בה כסף דלים ואביון בעבור נעליים, ומפל בר נשביר. נשבע אדוני בגאון יעקב, אם אשכח לנצח כל מעשיהם. העל זאת לא תרגז הארץ ואבל כל יושב בה. ועלתה כאור כולה, ונגרשה ונשקעה כאור מצרים. והיה ביום ההוא נאום אדוני אלוהים, והבאתי השמש בצהריים, והחשכתי לארץ ביום אור. והפכתי חגיכם לאבן, וכל שיריכם לקינה. והעליתי על כל מותניים שק ועל כל ראש כרחה, ושמתיה כאבל יחיד ואחריתה כיומר. הנה ימים באים נאום אדני אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דברי אדוני. ונעו מים עד ים, ומצפון ועד מזרח, ישוטטו לבקש את דבר אדוני, ולא ימצאו. ביום ההוא תתעלפנה הבתולות היפות, והבחורים בצמא, הנשבעים באשמת שומרון, ואמרו, חי אלוהיך דן, וחי דרך באר שבע, ונפלו ולא יקומו עוד.